Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 59. ikozahedronadását adását halljátok. És ki <gül> <gül> És be is mutatkozok, én Szedlák Ádám, vagyok, a többiek viszont nem. Így van, én nem vagyok az, és Gabi te... Én, én sem. Akkor mi én... nem vagyunk, én Fejes Palás vagyok. Sziasztok. És kis Gabriella örvendek. És akkor Breaking News-al kezdünk, ide kéne alá keverni egyébként a BBC-nek ezt a... Ja, ez a hír, hír. I ikonikus ilyen rév uh, tribal zenéjét. <gül> ugye az a nagy hír, és engem egy kicsit meglepetésszerűen is ért a dolog, hogy ugye van ez a per a... Amerikai nagy kiadókkal szemben, hogy itt összeszövetkeztek, és kartellesen beállították az elkönyveknek az árait. És most egy ilyen peren kívüli megegyezés történt, ha jól értem, tehát így e, azt mondták, hogy akkor hát ennyi büntetést hajlandók fizetni, és két évre feladni ezt a ügynökségi modellt, amit próbáltak bevezetni. Úgyhogy érdekes, tehát így vásárlóként szerintem nekünk ez egy pozitív firma, ez konkrétan azt fogja jelenteni, hogy amikor az Amazonon azt láttuk, hogy valami nem 9,99, hanem, mit tudom én, 14 dollár, és oda volt írva, hogy hát ezt az árat a kiadó szabta, ez meg fog szűnni. Igen, illetve, hogyha látunk valamit az Amazonon, ami máshol 13 dollár, Amazonék pedig még 15 ér adják, mert van ez a legendás szállító idéje, ami Európában érvényes, akkor nézelődhetünk máshol is igen, Ugye, nekem nem, talán így most tisztázódott teljesen, hogy hogy működik ez az ügynökségi modell, és hogy mit próbáltak elérni. Ugye az volt eddig a, a, a módszere az Amazonnak, hogy nekik fontos volt, hogy a vásárlókört szélesítsék, meg hogy magukat az eszközöket is eladják, meg egyéb vásárlásra csábítják az embereket azzal, hogy olcsón adják a könyvet, esetleg még veszteségesen is te ők állítottak be egy ilyen fix árat a könyvekre, és ez a 9-90-90, adták dollárban. És most ugye ezt próbálta kikerülni azáltal a kiadó, hogy azt mondta, hogy nem, nem adja át ugye, nagykereskedőként, ugye a kiskereskedőnek fix áron a könyvet, aki aztán annyira adja, amennyire gondolja akár veszteségen, hanem megtartja ugye a tulajdonát, és csak ügynökségként, az Amazon leszedhet belőle százalékot. Tehát ez, ez, ez által kerülik, hogy az Amazon ne tudja áron aluladni. És most erről a dologról két évig lemondtak legalábbis, ez szerint a megállapodás szerint. Nagyon érdekes dolog. Ezek szerint volt, tehát nyilván valami olyan dolog volt a háttérben, hogy ez a kartelezés dolog, ez tényleg megtörtént, és nem valami és bizonyíték előkerült, ami miatt kénytelenek voltak megállapodni. Igen, ja, nagyon sok mindent vállaltak be perenkívül. kívül, a hát, jó is nem tudja, hogy mi lett volna itt annak a vége, hogyha hát tényleg tovább viszik a pert. Uh -huh. uh, illetve hát mi is meg fogjuk tudni, mert azért vannak itt kiadók, még nem egyeztek ki. Uh -huh. az, az egyik a Penguin, a másik, azt pedig mindjárt megnézem, nem találom a szövegből, a ja, Macmillan az a másik, aki, aki még ott vannak, illetve az Apple distributorként, aki szintén benne maradt ebben a perben, és most éppen hisztizik, hogy, hogy hát ez a ez a settlement, ami van, ez a megegyezés, ez, ez, ez, ez, ez milyen már teljesen ámfer. Igen, ott Szegé... hagyták őket letót nadrága, drága, hogy na akkor ezt játszatok le. <gül> Szegényekre rá fog szakadni most az ügy, de hát akkor. nehéz sajnálni azt a céget, hogy Ami még esetleg negatív kihatású dolog lehet, nyilvánvalóan rengeteg pénzbe fog ez kerülni a kiadóknak, tehát így például a megállapodás része, hogy x milliót kifizetnek, ugye ezeknek a közösségi pereknek ez a klász action dolog, hogy, hogy mit tudom én, adott államok összefogó módon az onnan vásárlókat képviselték, és hogyha beregisztrálták, most azok között is szétosztanak pénzt, akik ugye emelt, ilyen fixált áron vásárolták a könyvet a, a helyett, amiben mennyibe került volna eredetileg az Amazonnál, tehát még így pénzt is fognak osztani így a vásárlóknak és nyilvánvalóan ez valamiből ből tehát hogy kevesebb könyvet adnak ki, kevesebbet fizetnek adott könyvek marketingjére tehát ez nyilván negatívumként ott megjelenik majd a könyvelésbe is, és valahonnan elvon pénzt. Igen, cserébe az a, az a jövő kép, vagy az a modell, illetve, ami nekünk vásárlóknak valószínűleg jobb, és a szerzőknek már kérdődik, hogy mindenki másra kevésbé. Hű. Egyébként nekem ebbe az ügyben nem volt igazából kialakult véleményem, most jutottam el oda, hogy már veszegettem ezeket a hát 12 dollár körüli könyveket, hogy jó, nem 9.99, de egy még belefér, és pont most a héten futottam be valamiben, amit érdekelt volna, de ez már 14.90 volt, vagy valami ilyeset mm -hmm. már. Kezdem érezni, hogy akkor most így próbálkoznak, hogy na ez egy ilyen jobban várt könyv, akkor még följebb tekerik az árat. És ennek nagyon örülök, hogy egy kicsit most így a korancsoltak. Én nagyon laikus vagyok, mert uh, igazából még sose vettem könyvet az Amazonon, mert még nagyon friss az e-book-readerem, és még van rá elég könyv, amit a telefonomra vettem, hogy uh, uh, ezért azon gondolkodom, hogy nem lehet, hogy egyébként az, az is motiválja ezeket a kiadókat, hogy egyszerűen már akkora piacot jelent az Amazon, hogy, hogy nem veszteség az, hogyha, hogyha átengedik az árszabást, és ö, ö, belemennek abba, hogy... Hát csak nem akartak kiszolgáltatottak lenni, ugye ezért próbáltak az apple megállapodni, hogy legyen valami másik erős, ugye detail ilyen... Igen, ha, a... ja, értem értem. Az itt az igazi nagy vicc, hogy a, az Amazon egészen könnyen beleszarulhatna ebbe a helyzetbe egy ilyen antitraszt perbe hogyha az ellenfelé, vagy versenytársai azok, aki nem, nem egy úton járnak vele, azok nem húztak volna egy ilyet a fejükre. Igen, tehát valószínű valami, tényleg volt valami ilyen tárgyalás, meg megállapodás, aminek készült valamiféle feljegyzés, vagy jogi úton bizonyítható volt, hogy megtörtént. Tehát biztos, hogy elkövették ezt a kartelezés dolgot, és azért van a megállapodás. De hát érdekes dolog, és tényleg egyszerűen nem számítottam rá, hogy ilyen hamar megoldás lesz Ez tipikusan olyan tipikusan Tudjátok, ami évekig húzódik, aztán jön valami döntés, de akkor feljebb viszik a bíróságon. És ehelyett akár a napokban is megláthatjuk az Amazon az eredményt, úgyhogy majd így figyelgetem, nagyon kíváncsi vagyok, és azt a könyvet megveszem majd 14-ig, <tos> <mint> jó. Nevetve. <tos> jó van. Szóval ez, ez volt nekem a nagy, friss hír. Nekem van közben egy másik, csak nem találom hozzá a linket, úgyhogy majd adás végén keresem elő. Olyasmi volt, hogy az Amazon meg tett még egy lépést így befelé középre, hogy lássák, hogy ő itt ebben a történetben, a e könyvesben a jó fiú. <gül> <gül> uh, hogy a saját kiadóit, mert ugye van egy-kettő imprintje, azokat most már hagyja, hogy a más boltokba is feltöltsék a könyveiket. Például ilyenben jelent meg a, a Neil Stevenson-nak a mongoli ágyja. Sőt, azzal indult az egyik ilyen történelmi sorozatuk, a történelmi kiadójuk. És elben ezek most már a, talán az Apple-nél is, és a kobó meg a Barnes Noble-nél, meg ott is meg lehet majd venni. Ami egyrészt megint ez a két dolláros Amazon adónak a leimátkozására lehet jó, másrészt pedig mégiscsak úgy néz ki, hogy nem zárt kertek épülnek, hanem valami annál egészségesebb. Aztán majd ugye az a nagy-nagy vásárló barátlépés, amikor ez a DRM dolog is kezd, lejönni a könyvekről, tehát arról is hallottunk már ilyen kezdeményeket nyilván kis, kis lépésekkel, de tényleg, hogyha az lesz, hogy egyrészt a boltok is versenyeznek, hogy hol, hol vegyél könyveket, másrészt az eszközök terén is egészséges verseny van, mert te döntöd el, hogy a könyvet hol olvasod, a nagyon jó dolgok szülhetnek ki aztán az, az is előfordulhat, hogy sose lesz ilyen, tehát ez meglátjuk Közben az jutott eszembe, hogy, hogy pont amikor a tor uh, Science Fiction kiadó eldobta a drm akkor utána volt egy, uh, egy levél valamelyik kiadótól, aki pedig megtildotta a szerzőinek, és azt mondta, hogy ha más kiadónál megjelent uh, művek vannak, ami DRM nélkül mennek ki, akkor ők is feleltséggel azt, hogy szerződnek. Aha. És nekem a Macmillanra jemlék, hogy most ebben a sztoriban uh, felperes, de, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy azok. Na, érdekes dolgok ezek. Ennyit a jogokról és az online boltokról. Ádám, tied a következő, az már sokkal közelebb. A szó összes értelmében az nagy, nagy ritkán és nagy kivételesen egy, egy saját cikket ajánlanék. Mert hogy uh, egyszer is két-három héttel ezelőtt ültünk a szerkesztőség, és nem csátunk semmit pénteken, és valaki felvetette azt, hogy, hogy ablak zsiráf. És uh, Szósz... Azonnal azon a bevillan a borítóképe. Igen, igen, igen, igen. Gondolom nektek zöld volt, ugye? Hát igen, nekem zöld, nem? Nekem zöld volt. Zöld, ahah. Én zöldnek <gül> Az, az el első kiadás. Um, <gül> <gül> Sokkal teket... többet, többet tudom Többet tudom a... Nem, nem, nem szántam annak. <gül> <gül> nem biztos, hogy az első kiadás volt, de azért így belegondoltam, hogy az első könyvemet a 70-es években kaptam, az egy kicsit húzós. Nem, tíz évig volt egyébként zöld. Sokkal többet tudom hát. most az ablazsil, mint az egészséges. E, és megnéztük azt, hogy az új ablakzsálom benne van az internet, meg a konzol, meg a mobiltelefon, és leveleztem is a, azzal a gyermekpszichológussal aki az ablagzsil különböző felújításait végzi, amikor Aha. jön ki új kiadás, meg a kiadóvezetővel, vagy kiezdiessel. És nagyon izgalmas dolgok derültek ki. E, kezdve azzal, hogy a, a 80 év vétesen átrazzolták az egészet, tehát én más ablakzsírából tanultam, mint ti meg hogy milyennek az egész könynek a hatásmechanizmusa, hogy a gyereknek egy csomó ismerős dolgot kell találnia benne, mert akkor érzi, hogy mennyire okos, meg hogy mennyire kapcsolva a világgal, és tök jó, és hú, ezt, ezt mind tudom. Ezt és milyen áll, az, az benne van az internet? Benne van egyébként. És van egy másik fele meg, az meg arra kell, hogy késztes, hogy a világ, világban nagyon sok, nagyon izgalmas dolog van, és, és hú, és ezt fel kell fedezni, és űrhajós, és akármi. Té mint torrent. A az még nincsen meg a játékkonzol sem, mert hogy tíz éves periódusban nem lehet azt mondani, hogy mi a játékkonzol, mert sokkal hamarabb avulnak el a, a teljes technológiai környezetünk, mint hogy azt tudnánk mondani, hogy ezt még tíz év múlva tanítani kell. mobiltelefon sincsen benne ha. külön, hanem a telefon alatt van ott. Én erről veszem ezt a cikket, nem? és nagyon-nagyon jó. Tehát Gratulálok Ádámnak, és iszonyú vicces volt az, hogy vannak olyan cikk szók, szó, amik azért rabulnak el, mert hogy frissen kerültek be, és aztán kikerültek, ilyen volt a fax, ami ugye valami gyorsan eltűnt a piacról. Nem a jó Lég... Igen, bár azért még van. Igen, talán még a rendőrség azt küld nekünk néha, hogyha valami érdekli. De senki más. És vannak ezek a jó kis online fax szolgáltatások még, hogy Tudjál, igen, igen hogyha a múltból valahogy mégis jönne hozzád egy faksz, fogadni tud. Gabi, tiéd a következő. Ó, igen, én megint a lelkesen ajánlok könyveket, és mondjuk erre belefutottam, hogy ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy a könyves blog az nagy változáson ment keresztül, mert már a ShopLine BookLine könyves blogja, és nagyon érdekes, hogy az utóbbi egy héten azt láttam, hogy, hogy többször kiteszi azt, hogy kiadók érdek, várható megjelenései. Így, így szerepelt az biztos, hogy a Libri, már nem is tudom, hogy micsoda még, nem tudom, hogy ezt néztétek-e. Egyébként én ezt nagyon szeretem, hogy, hogy vannak ilyen válogatások, és, és viszonylag olyan kiadók szerepeltek a listában, amiket én szívesen fogyasztott tőlük könyvet, függetlenül attól, hogy most milyen az a kiadó, vagy milyen érzelmű kötődésem van hozzá. És most itt az Agavénál volt egy olyan érdekes könyv, aminek a... be is vágtam itt a leírását, nem tudom, hogy ti fiúk, ezt elolvastátok itt a jegyzetben. Igen, abszolút, uh, rá is izgultam. Aha, egy magyar igen, könyv, igen. Uh, A szivarhajó utolsó útja című ifjúsági kalandregény, és Werner és James Bondot tette bele ilyen hívószóként, hogy olyan Európa, ami sosem létezett, 48 49 45 szabadságharcot megnyertük, és megvalósult a Dunai Konfederáció. És 1888-ban eh, játszolik a történet, van benne huszartiszt, kémnő, gonosztevők, meg, meg, meg szívalhajó, és eh, iszonyú érdekes. Tehát én nagyon támogatom, hogy ez... Hogy, hogy, tehát, nagyon érdekel, hogy milyen magyar történet az alternatív történelmi regényből. Ajánlom mindenkinek, Mind, ha megjelenik. Minden Nem, hát akkor ajánljuk, szerezni. ha elolvastuk és jó. De én reménykedem benne, hogy jó. Igen, és már korábban, korábban ajánlott könyvek megjelennek meg magyarul. Igen, a Ready Player van, és a Ghost Brigades, ami hatest uh, nevet kapta a keresztségben. valamint egy uh, Kondorvillamos novellás kötet, Gordon Zsigmondos. Meg még tegyük hozzá, ez nem ebből a cikkből derül ki, hanem a lovó barátnőnk jelezte, hogy mi annak a magyar címe? te jó lett volna, hogy ide mellé írom. Én mindjárt megnézem neked, mert uh, uh, Lobó ajánlotta és a blog elolvasta valószínűleg ő a Libritől azt hiszem, hogy a Libri adta ki, vagy fogja kiadni, és valószínűleg ilyen recenziós példányt kapott, és uh, elolvashatta már így a kiadást előtt, és, uh, és nagyon élvezte, és uh, mondom, micsoda, a címe magyarul, a magyar címe Csodák Kora. Így van, ez az a Age of kere... Wonders az volt a címe is majd később, amikor ki, kiadjuk azt a listát, hogy melyik podcastban melyik könyvet elemeztük, akkor rá is tudunk mutatni, hogy hol beszélünk róla. Ugye az ilyen érdekes kép, amikor a föld kezd belassulni. És milyen, hogy közben így belassultam, ahogy mondtam. Érdekes. Ü ügyes meg. <gül> na, megvan Meg effekt ez effektezve. Le igen. sem Aha. tudjuk tagadni. És ez az ifjúsági romantikus könyv, ami nekem a az egyik zánerem és azt ajánlottuk, és talán októberben jön ki magyarul, hogy nézzétek majd a könyvesboltokban. Egyébként egy darabig meg lehetett nézni a globális interneten, egyébként pontosan a Flickeren a készülő Ready Player van borítókat, de úgy lehet, hogy most már eltávolították, illetve, illetve magán lett az az album, tehát most nem nézegedheti meg aki. Mindestekre hét különböző terv volt, és az volt a nagyon izgalma. Gabi, talán nekem mutattam is akkor, igen hogy a, a, a nagy 80-as évek tablószerű, visszaemlékezős könyve, a tényleg a legkisebb szítszáltól a legnagyobb játékig minden benne van. Ott a, a borító ötletek kb. két játékra épültek, a pac és a Space Invaders-re, ami ráadásul 70-es évek. Oh. Igen, igen. Mi lenne a 80-as? Ez Jukken vagy Wolfenstein? Mi az, ami klasszikus 80-as évekbeli játék egyébként? a 90-esek, de bármelyik C64-es játék 80 as Aha. lenne. Igen, meg hát a könyv tehát... Egyrészt rengeteg van megemlítve a könyve, másrészt számos lista készült arról, hogy milyen játékok, meg zenék, meg filmek vannak említve a könyve, és ezt lehet súgóként használni, hogyha esetleg a borítókészítő nem tervezi elolvasni a könyvet. De azt mondta egyébként a a srác, amikor a linkért, az volt hozzá komment, hogy nagyon megdolgoztatták. Tehát valószínűleg ez az elvárás, hogy ez a kettő ikonikus A videójáték, ami régi és nem legyen benne. Ez egy másik dolog. Oké. Okay. Akkor már tudjátok, ezt a videótonos magyar videójátékot kellett volna az a tenisztenis, aminek így tekergetni kellett. Erről eszembe volt egy éve egy kiállítás, nem tudom láttatok-e, ahol régi játékot, régi klónokat mutattak be ez a... A közlekedésének volt egy kis szobájában az űrhódító, nevű és ott lehetett játszani én villámbilivel, meg, meg valaki a bányásszal, meg az űrhódítóval, meg a space méldeznek a sokkal nehezebb magyar Hm. Jó, nyugodt. a következő. Igen, közben a pokoli operátornak a naplóját keresem, illetve van a kifogáslista, hogy tudja, mire fogni azt, hogy megszakadt az adás. Tív, kedves hallgatók, ezt nem halljátok, mi megszakadtunk tényleg. Nem történt volna. Igen, és valószínűleg nap volt tevékenység, ahogy mondta. Uh, és egy. Uh, figyelőnetes hír van, amit én itt kiemeltem, ami arról szól, hogy, hogy mi teszi olvasóvá a gyerekeket. már gyerek gyerekpszichológus beszél benne, és nagyon kényelmetlen, kellemetlen, kemény, kegyetlen, betyár dolgokat mond. Például azt, hogy a gyereknek otthon kell látnia azt, hogy olvastak a szülők, meg olvassanak neki, meg meséljenek, meg minden, és azt teszi olvasóvá, nem azt, hogy az iskolában megtanítsák. Hmm. Most kéne ez az, az effekt, hogy ú -ú -ú. <gül> jó, jó, ez, ez azért érdekes, mert nekem ugye két gyerek is van. Tehát ez tartalmaz kontrollcsoportot is, és az egyik az látja, hogy olvasunk, és olvas, és a másik is látja, hogy olvasunk, és nem szeret olvasni, és kínlódik. Úgyhogy szerintem attól olvas a gyerek, hogy véletlenszerűen dob dobott valaki egy számot valamikor, és ez jött ki belőle. Igen, ide majd egy kockacsörgésbe vágunk hmm. alá. Aha. nem vágok én semmit. <gül> Pedig a friz ne a <gül> oly olyan, a ko olyan kocka csörgés vágnék be oda. Majd a kedves ranyagok megcsinálják a modokat Igen. a játékra. Egyébként Lesz. a kommentelők megoszlanak itt ez alatt, tehát van, aki azt mondta, hogy volt olyan tanár, aki egy életre megutáltatta vele az irodalmat, egészen ad, vagy ad, egy arra két évre még ő tanított, és a tanárnéni csere kedves alanyos tanárné lett, és ott mondták, a mindenki olvasott mindent, még baradla Lai Rihárdot is úgyhogy két oldala van az éremnek. Jó van, Ádám, aztán valami másik podcastot akartál még itt reklámozni azt. Feltűnés igen. nélkül szúrjad be. Jó, feltűnésnék, az pedig nem nem irodalomról szól, tehát fel sem fog tűnni, hogy kapcsolódik. Kedves kollégám Varga Feri és kedves kollégám ez Lili elkezdte a filmes podcastot az Origo Filmklubról állnak a podcastját. Már talán az is fel vannak, legalábbis nekem ma ezt módol. Ott vannak, igen. Sőt, ilyen listákra kerültek. Aha. És uh, én az elsőt hallgattam meg a múltkor főzés meg mosogatás közepette, amikor Pál Figyörgy filmrendezővel beszélgettek arról, hogy milyen volt egy kínai uh, nagy nagyfilmfesztiválon zsűrizni Tarbéla helyett, illetve hogy hogy néz ki ott a, ez az egész. És, uh, és Pál Finek a zseniális, azt szerintem már ajánlottam ebben az adásban, vagy ebben a műsorban. Uh, sok száz filmből összevágott, négyszáz filmből összevágott, a férfi-nő kapcsolatot elemző könyv, uh, filme a Fine az mikor lesz megnézhető. Ö, úgyhogy, akit ez, ez érdekel, illetve aki már látta fánokat, az, az a fájánakot, azt szerintem hallgasson meg az adást, majd jól belinkeljük, mert csak izgalmas. Igen, az a száz elhamarkodott ígéretünk egyike volt, nem, hogy megnézzük azt a filmet? Én már kétszer megnéztem, Na, hát akkor... és azóta sem vetítik sehol, mert hogy nagyon nehéz olyan filmre jogosultságot szerezni, vagy azt bemutatni rendesen maziva pénzért ami egy másik alkotásból áll. Uh, és hogy is ki? volt, hogy valami Cannig kérte a várakozókat, hogy addig bírják ki, mert hogy utána maximum letölthető? Igen, hogy akkor majd véletlen ki fog szivárogni, nem? Ha jól Aha. értettem. Igen, és Khanban, Khanban bemutatták, az volt az ilyen klasszikus filmfelújítós teremnek a, a záróestjének a filmje. És most viszik mindenféle fesztivál. Most van egy nagy felbontás, egy óriás mozis kópiájuk és mondta pont ebben a műsorban Pálfi, hogy vannak helyek, ahonnan onnan hogy hát, ha az nem szabad, akkor, akkor legalább egy Blu-ray-t küldjenek, és a azt vetítik le. Úgyhogy előbb-utóbb az bekülül a moziba, hogy meg lehet valahogy úgy nézni, hogy az emberek nem kell titkos készfogást ismerni hozzá. Nagyon jó. Hmm. Na a következő jó kis botrányos téma az a Gabi. Igen, de aztán ez uh, Facebookra is felkerült, mert uh, kedves uh, hallgatónk uh, Palázs is beajánlotta, és ott tök érdekes vélemények is érkeztek, mert Ádán feltett egy kérdést is ezzel, kap, ezzel kapcsolatban. Egyébként a cikk egy viszonylag hosszabb cikk arról szól, hogy egy kedves fiatalember ember elindított egy értékelős író, ötcsillagos értékelés író bizniszt, és ennek a működését, a, a bedolgozókat, a megrendelőket, a hatásokat, illetve a, a, a virágzás, és hát nem mondom, hogy bukás klasszikusan, de ilyen halk hanyatlás időszakait is ábrázolja a cikk, és nagyon-nagyon érdekes kérdések vetődnek fel benne ebből, ugye az egyik az, hogy amit Ádám fel is tett, hogy kinek hisszuk el, hogy egy könyv jó, és különböző emberek, erről csatáltunk és Ádám, hogy különböző emberek a különböző könyv felhasználási, vagy könyvásárlási szokásaik alapján gondolkodtak el azon, vagy válaszoltak csuklóban, ki hogyan, hogy, hogy ki mitől talál egy könyvet jónak, vagy mi az, ami alapján elfogadja, és itt a jó kérdés, hogy ugye én magam még továbbra is az Amazon-t nem használom, és az az, ami egy hihetetlen brutális szénak azon, amelyben nem tűt, hanem szénaszállakat kell keresned, hogy hogyan tudod kiválasztani. Én Ö... például sosem szoktam ott a kritikákat nézni, az ilyen olvasói dolgokat, tehát Ránézek a borítóra, meg azért gyakran elszoktam ezeket a rendes, fizetett, ugye külső szakértő által behozott kritikát elolvasni, hogy legalább képbe jöjjek a történetről, meg ilyenek. De aztán tényleg ez a user generated content ott az... Igazából de várjál, nem? hogy honna, hogyan jutsz Amazonra, az a kérdés akkor viszont. Igen, tehát ez, a, ez már eleve azt ez, hogy valamiért ott elkezdtem böngészni. És inkább ugye az szokott lenni, hogy bejön az éjszék, tudjátok, van egy ilyen éjszék, hogy kéne egy könyv. Igen. És akkor kezdem el kattintni. Láttam már ilyet. És a másik, ugye mindig szoktuk említeni, ez a cikk is a New York Timesból van, és nekik nagyon korrekt ilyen vasárnapi mellékletük van, amit online is azért lehet olvasgatni a kritikákat belőlem, a könyvismertetőket és például nem az alapján szoktam eldönteni, hogy ott e, mi az, amire azt mondják, hogy jó, mert azt már sikerült kialakítani, hogy nem feltétlen e, egyezik ott minden értékeléssel a, az én véleményem, csak tényleg így maximum ízelítőt ad a bony, mi van a piacon, és tényleg így a, a sztori alapján kb. döntöm hogy érdekele vagy sem. Tehát én is ez egy nagyon-nagyon mély dolog, hogy sőt meta, hogy mi egyáltalán mit csinálunk a a hármas könyvelésben, de nekem például am amit én próbálok nem feltétlen kritikusként kielemezni, hogy egy mű mennyire felel meg az én elvárásaimnak meg a, a általam ismeretlen kritikus szakma elvárásainak, hanem ami valamilyen nekem örömet okozott, vagy érdekesnek találtam, vagy jó ötletnek, vagy jó szövegezésnek találtam olyan könyvre fölhívom a figyelmet, nem feltétlenül azt mondom, hogy ez jó hanem, hogy ez azért érdekes, mert Aha. Mondjuk felmerül, igen, a kérdés, és a cikkben szereplő ember, aki ezt a biznisztel elindította, ugye ezt egyáltalán is titul, vagy legalábbis nekem azért látszik, ból. ő úgy tekintett ezekre, hogy úgy működnek ezek a review-k, mint, mint a könyvhátulján ez, hogy a, a legsötétebb fekete humor, ami minden Vanegut könyvben rajta volt. <gül> és hogy, Tehát olyan fajta dolgok, amelyek inkább ilyen pozícionálják szerint a könyvet, és nem pedig azt a hitelességet adják, hogy erről pedig Kovács Béla autószerelő mondta azt, hogy szeretem, mert kardozós. Ha, és ez egyfajta marketingeszköz nem pedig, a, tehát hogy átveszi a funkcióját a marketingben, és nem pedig a, a mögötte emberek vannak, akik a, igazán szeretik, vagy igazán rühellik de számomra is a legnagyobb probléma egyébként egy könyvnél az, hogy tudjam, hogy van uh -huh. ennyi és ez még egy kisebb piacon egy kisebb nyelvű, nyelvterületen is uh, problémás ja, uh, van, egy... meg, meg kell ismerni tényleg hogy kik azok az ismerősök vagy podcastok, ugye Felemelem a szemöldököm közben. És, és azon belül esetleg ki, kinek az ízlése hasonlít ahhoz, amit te szeretsz olvasni, nem? És akkor abból lehet jó tippeket kapni. Aztán nyilván még meg is könnyíti az Amazon, mert ilyen első fejezeteket nagyon könnyű minden könyvből legálisan beszerezni az Amazonon keresztül, és tényleg én szoktam is beleolvasni, és utána nem megvenni dolgokat. Aha. Igazából, ez tényleg nem válasza arra, hogy hogyan fedezett föl, hogy mi van egyáltalán erre. Tényleg ott vannak még ezek a, a Times, meg a blogok, meg, meg ilyenek. A legnehezebb terület számomra az, ami, ami nem az én klasszikus érdeklődési területem, mint a keresőmotorok, amik azt mondják, hogy aki ezt, az még vette ezt is, meg ezt is. Tehát, hogy pont ezt nem, nem fedik le, vagy pedig túlságosan kimam a kerítésen túl, mert esetleg egy olyan biológia könyv, ami pont nekem szól, és egyébként meg alapjáraton nem veszek nekem. Például nagyon szimpatikus ez a olvasbelepont.com nevű vagy hub oldal, ami. Nem igazán olvasom a cikkeket, de minden egyes könyvről három cikk van egymás után, az sablon fülszöveg vagy kiadói szöveg, egy bizonyos részlet, és plusz utána rögtön a, a, a, a helyi oldal kritikusának a szövege, ami biztos, hogy az oldalé. Így aztán három különböző helyről szeddet az információkat, ráadásul megismereted a kritikust is, már ez valamelyest, ö, és, és elég széles az a merítés, tehát nem csak szép szépirodalmat, hanem különböző témákat is használnak. De hozzáteszem, hogy még onnan nem szereztem be könyvet, tehát attól, hogy ott találtam, mert ez viszont nagyon lelassítja azt, hogy sok könyvet felhozzanak, hanem igazából kevés könyvre jut ennyi figyelem. De ugye mindig mondják, hogy úristen, mennyi könyv jelenik meg, meg hogy több író van már, mint olvasó, ugye, hogy visszautaljunk a Temesire. Nekem az a vélemény, hogy igazából nagyon jelentős, tehát Akár, akár egy adott szánerbe, vagy úgy általánosan jelentős könyv, nem annyi jelenik meg. Tehát igazából elkezdő az ember, hogy megnéz három-négy ilyen publikációt, mint a New York Times, meg a Guardian, meg ez, meg az, és abból pillanatokat leszűrődik, hogy az adott héten, vagy hónapban mi, mi az a három vagy négy ilyen igazán jelentős könyv, ami, ami több ember, vagy több kritikus, vagy több olvasó figyelmét felkeltette, és abból már így téma, meg író, meg ilyesmi alapján nem olyan rettenet nehéz eldönteni, hogy érdekele vagy sem. Igazából én nem is próbálok ilyen nagyon mélyre meríteni ezekben a könyvekben, ha csak nem ti ajánlatok valamit, vagy ismerősök, és az kielégíti nekem így a mélyre merítés igényemet abszolút, és aztán a többi meg tényleg az, amit sokan tartanak jelentősnek most. Nagyon egy véleménye vagyok, abival egyébként, hogy hogy olyasmit találni most már nagyon jó algoritmusaink vannak, ami valószínűleg tetszene. És akkor az aranyhalászat része, vagy ez a az aranymosás része az, ami, ami nehéz, hogy mi a... aha! Tehát ami, ami, ami tetszene, de nem feltétlenül van be, vág bele a profilodba. Persze, És er, persze. Erre például tök jók a blogok eseténk. Uh -huh. Pont a múlt héten láttam, hogy Brandon Sanders annak jelent meg valami novellás kötete, amiről tök nem tudtam. Jaja. Szerintem gyorsan lépjünk is tovább, mert erről simán lehetne még mondjuk három órát beszélgetni, mondjuk egy sör mellett holnap. Igen, igen, igen, holnap este 19-kor például a Pótkulcsban, ahol hármas könyvelésről azért tartunk. Úgy van, gyertek ezt. Nem tudom mennyire egyértelmű, mert így nem volt lebetűzve a Facebook megkívva, hogy erre mindenki meg van hívva. De majd még holnap verjük a dobot a Facebookon, ami a facebook.com per 3-as könyvelés címen található. Jó, az, az, az olcsmány önmagunk reklámozásán szerintem túl vagyunk lassan. Így van. Na nice, és akkor még beírtál egy... Igen, bedobtam még gyorsan egy ö, linket és a J.K. Rowling hatalmas gyermekházat épít a fat a gyermekeinek című hírt, azt akár ki is hagyhatjuk, majd belinkeljük a pozva, Mert hogy ö, hétvégén, amikor mosogattam és főztem, ez egy hosszú mosogatás és főzés volt előre, elmondom. Nagyon lassú dolog, megpucolni a sült kápiát. Ha próbáltátok már Meghallgatom egy másik adást is, ez a New York times a nagyon remek book review című podcastjának volt a sokkal régebbi hetedik ó. 13. kiadása, amit szintén kötelező mindenkinek letölteni, aki csak egy kicsit érdekel a nemzetközi politika. David Sanger nevű újságíról most jelent meg egy, egy könyve az amerikai külpolitikáról. Ő beszélt nagyon hosszan arról, hogy, hogy Obama a korábbi ideálokkal rendelkező elnökből hogyan alakult, át a most már különböző agresszív kölpolitikai ötletekkel, meg mindegy, hogy hogyan csak működjön jellegű megoldásokkal uh, operáló elnöki. Az egyik legizgalmasabb dolog, amit hallottam a hónapban. Hmm. És akkor ez valami könyv kapcsán, nem? Igen. Könyv. Igen, és ez a fickó nagyon ügyesen építette fel a könyvének a megjelenését, mert uh, most vannak a választások. Mondjuk. Most vannak a választások, és pár hónappal korában, egy hónappal korában megjelent egy cikke, ami szintén a könyv kapcsán elmesélte az, hogy ugye volt az elnök, aki azt mondta a, a Stuxnet nevű vírus, ami visszavetette a, az iráni atomprogramot, hogy hát akkor srácok, ezt küldjük már rájuk nagyon gyorsan, ha már így Tehát ő nyomta meg a piros gombot, hogy támadás, amit ő nem várt volna. Práne, hogy korábban csak mindenki sejtette, hogy honnan jött az a vírúst, senki nem merte kimondani. Na és akkor most váltunk át abban a módban, hogy könyvekről beszélünk. Igen, az eddigi icsetelése jött. Gabi, te jössz. Olyan a nagy klasszikusok után hozzáteszem, még mindig ö, ö, olvasom a varázshegyet, majd esetleg a végén még beszámolok az egész lezárásaként. Most két könnyebb könyvet is elolvastam. Az egyik, az igen, egy blog hatására olvastam, az Acél Patkány blog amit félre is raktam, mert akkor már úton volt az ebook readerem, hogy majd akkor ezt rögtön fel is teltem, ez konkrétan az ma 2011-es antológiája, amelyet letöltöttem és el is olvasgattam, miközben szembesültem azzal, hogy számos novella van, amit már egyszer olvastam, és nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek erről? Én nagyon-nagyon szeretem a... régen a, azt hiszem, hogy Adeptus írta a blogján a galaktikás novellákról, hogy melyik hogy tetszett neki. Én nagyon-nagyon szeretem azt, amikor a, az egy újságot, vagy egy antológiát így, így pár mondatban, vagy, vagy akár egy kicsit mélyebben, de valaki végelemezget, mert valamiféle kommunikációt érzek ilyenkor, és én tudom, hogy nem nagyon tudok a Facebookon, meg a helyeken nagyon kommentelgetni, hanem, hanem inkább az a beszélgetéses dolgok mennek, és ez egy kicsit azt imitálja, ezt az illúziót adja. És Acél Patkány hatására olvastam újra ezt az antológiát, és volt egy-két olyan novella, amit kiderült, hogy először olvastam, valamiért kimaradt. És nagyon furcsa volt, hogy, hogy igazából teljesen megegyezett a véleményem objektíve az ő kritikáival. Tehát amikor ő azt mondta, hogy egy novella jól szerkesztett, jól vezeti a struktúrát az író, jól alkalmazza a szereplő kidolgozását, vagy pedig éppen ellenkezőleg összelecsapva, vagy elkottyva, a végeben, biztos nincs ilyen szó, akkor ezekkel mind egyet értettem, és amiben mégsem értettem el egyet, az az, hogy ez mégis milyen hatást gyakorolt rám. Tehát... Ö, ö, lehet azt érezni hogy vagy legalábbis ez most ilyen érdekes volt, hogy valakivel közösen együtt ugyanazt látjátok egy novellában, hogy mik a hibái, mik a problémái, meg mik a pozitívumai, és mégis másképp szereted jobban vagy kevésbé. Csomó novellában egyszerűen a, a, úgy éreztem, hogy, hogy bizonyos szituációk jelenetek erős hatást gyakorolnak rám, és azért elnézek nekik, a, hibákat és problémákat, amiket viszont felismerek, és ez, ez az olvasás egy iszonyú élvezetes volt ezzel, hogy miután elolvassam egy novellát, utána megnéztem. Tehát amikor rájöttem, megláttam ezt a blogbejegyzést, akkor nem olvastam el, hanem így félreraktam olvasatnak az rss és, és az novellák után olvasgattam is. Maga az antológia, függetlenül ettől a beszélgetős blogbejegyzéses olvasástól önmagában is tényleg remek, É, nagyon jó kis novellák vannak benne, magyarok is, amelyeket szerintem feltétlenül meg kell ismerni mindenkinek, illetve jó szemezget a science fiction alkotói közül különböző nyelvterületekről, nem csak angol, hanem német is. És ők nem voltak fekete listán, mint egyesek, akiről beszéltünk korábban. Úgy állítólag rendeződik, úgyhogy helyes-helyes. És akkor még Pontosan... valami egész mást is olvastál. Igen, igen, igen. Ö... Ez pedig, ezt az első könyv, amit szereztem a rúkkolaj, méghozzá Julistól, tehát sem véletlenül, mert kiválasztottam a könyvet, és utána lettem, hogy ismerem azt, akinek a birtokában van, és ez még a nagyon a kezdeteknél volt az első rúkkolt könyv. Ez a Lawrence blogtól a temet, Betörő, akit temetni veszélyes, amely egyértelmű a címében a utalás az Agatha Christie regényre, és hát a klasszikus krimi, tehát van a behavazott kastély, ha bár Amerikában, de angol száz, klasszikus angol ö, világot próbálja megidézni, azt az illúziót. Ö, ott van hősünk, a leszbikus barátnője, akik ugye, ezek állandó szereplők. Ö, ott van a megfelelő ezredes, aki van vonult, és ide-oda vándorol. Fél évet itt él, fél évet ott adó, meg adó szempontból. Ö, ott van a, igen, ott van a kislánya, a tíz éves kisnány, aki, aki koravén és néha ijesztő, de egyébként cuki, és ő az, aki a legpimaszabb dolgokat beszúrja a felnőttek társadalmásába, és természetesen végtelenül éles elmélyű, és minden igazságot meglátott. Az összes olyan elemet, ami, ami ezekben az angol krimikben az ember elvár, vagy szeret, vagy, vagy tudja, hogy na ez az, ebben a mása ebben ebben struktúrában ők így felvonulnak, és aztán Blokk mégis akkorákat tud csavarni rajta, hogy én vezettel olvasgattam. De nyilván ez egy, ez egy könnyed olvasmány, de, de ha csak annyit hozzáteszek, hogy alapvetően azért utazott oda főhősünk, ö, ö, Ö, hogy is hívják Benny ember a főhős mert meg akar szerezni egy első kiadású hosszú állam kötetet Raymond Chandler-től amelyet desi hemetnek dedikált tehát, hogy ez a hardboid krimi is megjelenik benne hemetzen kikacsingat az író de hát micsoda jó darab lehet azért, ez bárki ki elfogadna <há> Persze, és ö, e körül zajlik a történet, ugye elzárt a világtól a, a, a, a kastélyhotel, gyilkosság történik, majd természetesen még egy gyilkosság, valami még egy, és ki tudjam ki a gyilkos, és csak egymásról lehet mutogatni, és mégis, ö, mégis ki tud ebből hozni blok valami olyat, ami iszonyú szórakoztató, és, és felül, tehát meta is, meg, meg önmagában is működik, és gyönyörű, gyönyörű kis viccek vannak elrejtve benne, tehát például a helyi viszki leírása az olyan, hogy... Én nem iszom whiskyt, de egy kérem, kérem, adjanak nekem is belőle. Illetve a, a, a, a, a hosszas izé, leskelődés, várakozás, valamint a, a, az emberi szükségletek úgy, mint vécére és jelenetet. Tehát valami annyira csodálatos, hogy, hogy az izdéssel is mégis rendkívül szellemesen tudta ezt meg Abszolút. Komolyan mondom. Máskor, napokig nem, de most. Na, jó. És ö, a, mind a két könyv olyan, amit ajánlok. És ö, úgy, hogy a varázs egyet olvasgatom, illetve belekóstoltam más könyvekbe, ez a két ö, ö, könyv, ez így elfér az ember hetében, úgy, hogy, hogy, hogy mellé olyas, amit még olvas. Abszolút elgondolkodtattál az, hogy mi lehet olyan a top 5 legjobb vécére menés könyvben. Én nem tudom, de én most nem nagyon tudok visszaemlékezni, de most ez a top 5-ben mindenképpen benne van, tehát... Most a Paul Oster jutott eszembe akinek, a, amiről először beszéltem, könyv abban nagyon prominens szerepet játszik, hogy ki hogy megy vécére. Hát olvassátok el, hogy, hogy be tudjátok sorolni a saját WC-re, megy a szereplő. És aztán az eh, a leg, legmetált dolog, hogyha a vécén olvasod, nem? Tehát... Ó, igen, igen, ah, igen, már igen. Már nem lehet kijönni. <gül> igen, nyomozás közben. Hát, hogy beragadt, ez nem jó. <gül> <gül> Na, most jön az érdekes fordulat. Én meg Moldova könyvet olvastam, de az Amazonról, vásárolva angolul. Meg is kapaszkodtam kis az asztal szélében. Ez nagyon, nagyon vicces. Ez is a lobó gyűjtése most nagyon dominált nálunk. És most jelent meg ez a könyv. Van egy kiadó, aki több Magyar könyvet is most kifog rakni. De jó lett volna, hogy fölírom. Az valami ilyesmilyen nevük, hogy New Europe. És annyira jók, hogy a következő könyvet is megkívántam tőlük, hogy beszélünk arról is talán. Ebben a Moldova könyv meg az az érdekes, hogy ez 2001-ben kijött már nekünk végtelen vonal címmel magyarul. És igazából arra voltam kíváncsi, hogy egyrészt mennyire jön át a stílusa Moldovának, mert az van egy nagyon sajátos stílusa, és hogy ez hogy működik angolul. És nagyon jól átjött ez a merevség, ami a könyveiben benne van. Tehát ez a merev stílus, angolul is merev. Viszont ez nem is gondoltam, hogy miért ezt választott. tényleg nagyon jó nemzetközi figyelemre érdekes témát ír le benne Moldova. Ez a golyósztóanak a feltalálásáról egy nagyon-nagyon jó megírt könyv, tehát ugye beszéltünk sokat az utóbbi három a könyvről, ahol, ahol temeti a borkultúrát itthon, és hát gyakorlatilag a halára készülő maga is, és erről ír. Ez a könyv még abszolút nagyon ott van a toppon. Nagyon jól van megírva, nem teljesen dokumentum történet, tehát itt is ilyen dialógusokat, meg élethelyzeteket azért regényszerűen megír, hogy jól olvasható legyen nagyon jól működik is a dolog, kis kompakt könyv, és nagyon élvezetes volt, izgalmas végigolvasni, és nagyon jó a történet is, egy valós történet, hogy alapvetően két magyar származású feltalálóhoz eh, fűződik ez a bizonyos golyóstól, és az egyik az eh, hát a II. világháború alatt Buenos Airesbe emigrál Párizson keresztül, és hát abszolút belemegy ebbe a kapitalista uh, gyár tulajdonos irányba. A, a másik pedig, a, ugye ez a Bíró László, akiről szó van, a másik pedig Góly Andor, ő itthon marad, darabig az Ikóban is dolgozik egyébként a háború után, és ő, ő vele meg tehát, hogy neki meg államosítják az üzemét, mert minden teljesen különböző életpálya, és hát talán nem, nem árulok el nagy titkot, hogy egyik se jön ki igazán jól belőle, tehát se a, a kapitalista szemléletmód nem, nem jön össze ennek a bírónak, se, se ez a itthon maradt uh, szocializmus a, a gólynak. De nagyon érdekes, hogy követi a kettőjük pályáját. Rengeteg izgalmas dolog történik, rengeteg hátbaszúrás, konfliktus, nemzetközi perek, szabadalmak, nagyon jó történet, és ha bár érdekes nekünk, különösen magyaroknak, szerintem bárki ilyen, hogy az Amazonon megveszi, az talál, talál érdekes dolgokat benne. Kicsit így visszagondoltam a Bartók regényre, ami szintén egy ilyen érdekes életpályát mutat meg, és ilyen regényszerű kitalált jelenetekkel, és azt mennyire gyűlöltem itt meg a Moldovánál, hogy rövid, és és tényleg csak itt-ott, hogy kicsit hangulatot vigyen bele, ott-ott jelenik meg a, az írónak a, a. Tehát ezek a dialógusok, meg ilyesmi na, nagyon jól működik tőle, nagyon tetszett. Úgyhogy aki be tudja szerezni innen-onnan a magyar változatot, mondjuk egy Google keresés segítségével a, a, a végtelen vonalat, vagy megveszi az angolt így kíváncsiságból, jó, jó fog járni vele. Aztán a másik dolog, az hangos könyv, a Paul egyik új kedvencem, ez a harmadik dolog, amiben belefogok tőle, az a könyv, új könyvének a címé, hogy Winter Journal, és ez jól adja a címét, hogy, ugye, hogy naplóról van szó. Sajnos ez egy rettenetesen unalmas napló. A gyerekkoráról ír, meg az első szerelméről aztán hosszú-hosszú oldalakon át a szexuális, e, hogyan találta meg a szexualitását Párizsban, és e, mi volt az első numera, meg, tehát ilyen irányokban megy el És gyakorlatilag itt egy-egy vicces mondaton kívül, igazából amit érdekes, meg absztrakt, meg ötletes a Paul Oster könyveiben, az itt egyáltalán nem jön át nekem. Egyébként hangos könyvbe hallgatom az író felolvasásában, úgyhogy abszolút autentikus élmény, de attól függetlenül nagyon unalmas, eddig így a felénél járok kb. Ezt hol hallgatod egyébként? Mit csinálsz közben? Ez mondjuk utazok dolgozni, vagy ilyesmi, úgy kell uh -huh. Vagy mondjuk porszívózok, meg ilyenek. Mondjuk porszívózás bármi feldobja, azért hát. ezt be. Igen, igen. Szóval nekem ez meg egy nagy csalódás, hogy, hogy egy ennyire um, Tényleg érdekes, meg szellemileg frissítő írótól valami hogy ennyire unalmas dolgot kapjak. Úgyhogy ez csavódás. És te jössz, És én pedig elolvastam J. Kaspian Kangnak a The Dead Do Not Improve című könyvét, ami ha valakinek ismerősön cseng az azért, mert az előző adásban már barátság egyszer. Igen, úgy fordítottuk elő, hogy ha a, a halottak már nem lesznek jobban, ugye? Igen, igen, és uh, azoknak a történetnek az egyike, amit nagyon rossz stratégiával kezdtem el olvasni, azzal ugrottam neki, hogy akkor, ez most nyomozó van benne, halott van benne, akkor az így implikálja azt, hogy itt valami krimiszervű dolog lesz, uh, Még véletlenül sem az. Tehát uh, bár van benne nyomozás, meg halott, meg minden, ez uh, különböző életsorsok, meg, meg viszonylag fiatal embereknek visszagondolása a saját korábbi életükre, hogy Amerikában milyen koreai bevándorlónak lenni úgy, hogy a, a te már az amerikai középiskola, meg az, hogy előre tudtad, hogy a, a kolumbányi lövöldöző egyike az, az koreai lesz, mert az a fajta elfojtott frusztráció, mihez kell az által koreai korea diákokban megvan, írja a származású koreai amerikai szerző, a születi generációjának az az élménye, hogy, hogy ők még tüntetek nem ellensző úrban. És ilyen nagyon-nagyon furcsa volt, hogy, hogy iszonyatosan sok minden próbál ez a, ez a, azt hiszem első könyv, ugye? Igen, igen. Szerző bele zúfon az első könyvébe. És emiatt vannak mert nagyon jó pofa, nagyon jól működő részek, meg, meg hihetetlen meglátások, nagyon vittes résztek. És vannak teljesen szétcsúszó, szétúszó te jó Isten, mi van itt? Hogy fogok ebből kikeveredni részletek is? Például teljes főkonfliktus ilyen nekem. Igen, maga a bűnügy az... hát az, az, hogy... Azt ki a túl gondolkodni. Tehát. Ki egy gyilkos, az, az, az nem világos, De az, hogy mi, miért tette, az, az pedig tökletes káosz. Ugyanakkor olvastatja magát. Tehát az volt a kedvencem benne, és szíbe is készítettem, nem fogom berakni a poszba, nem fogom megkérni, a rakja a a poszba. De van egy olyan rész, hogy, hogy visszagondol a fiatal korára, elmennek valahová ilyen vízbe beugrálni kötélről, és látja a barátjával a rírajén azt, hogy hát, hát ott már vannak ilyen mexikói srácokat, lesig egy telebég őket, de aztán igazából nem akarnak csatlakozni, de azok oda integetik. É, sőt, az a konfliktus, hogy egyrészt csatlakozni sem akarnak, mert azért csak tartanak azoktól a potenciálisan mexikói mexikóiak. De azt se akarják, hogy látványosan elmenjenek, mert azért nem akarnak olyan messzizget adni, hogy, hogy ők pármi módon lenéznék ott a mexikóiakat, szóval nem tudják, hogy mi a helyes viselkedés ilyenkor. Igen, aztán beletarzonzik hatalmas nagy csattanással a vízbe. Ezt tegyük hozzá, hogy ez eléggé szennyezett víz. <laughs> Igen, mindent magára szed, amit lehet, és ki is röhögik. És akkor egy darabig ott üldögél oldalt a, a víznek a partján, sajnálja magát, és egyébként is a világnak az anyját. És egyszer csak oda megy az egyik mexikói srác, és egy ilyen művőnyekben csomagolt lesz a ad neki, hogy akkor itt van, ne egyél egyébként, és havetkezünk. És ettől majd jobban leszel. És itt van az a három pont, amit megérte el olvasni a könyvet, hogy azt mondja, hogy hogy ez az az, az, az alapélmény, ami alapélmény, ugyanakkor nem lehet megírni, mert, mert manapság az embernek arra kell írnia, hogy milyen a gyermekkori élményei voltak, meg hogy mibe öltöztették a szülei, vagy rajta kapták-e a közül, vagy bármi. Azt meg nem lehet megírni, hogy mikor lett egy kicsit kevéssébbig hogy vagy mikor lett egy kicsit kevéssé előítéletes, mert az a feltételezés, hogy te nem vagy az. Igen, meg hiányzik a nagy katarzis élmény belőle, nem? Tehát azt írja még, hogy az ilyen fai kérdések, mindig egy ilyen nagy katarzis élménybe oldódnának fel, hogy ő rájött, hogy megmentette az életét, vagy valami, de nem csak adott neki egy élet vagy valami. Igen, és ez, ez, ez úgy ott, ott, ott nagyon felnevette, hogy egyébként mennyire igazon, és mennyire jó. Ö, továbbra sem tudom, miről szól a könyv, de, de élveztem. <hállt> jó van. Akkor ez egy teljes ajánlat, meg egy fél... Eddig. <laughs> igen, és aki mindenképpen le akarja magát beszélni a könyvről, az pedig a, a Goker nevű blogon nézheti meg azt, hogy, hogy mi ebben a könyvben a fikció, és mi az, ami, ami, ami valóban megtörtént valakivel a szerző haverjai közül. Mert a Csábor azt is elkövette, hogy igen, hosszan elemezte a saját művét, tehát hogyha alapíban van azért, akkor ez az. Ó, oh, jaj végig lehet futni, tényleg volt-e meleg énektanára, aki szerint egy bevándorló nem értheti a... ki is volt a zenész? A... Mondd már Bob a nevét. Dylan, Bob, Bob Dylan, nem? Dylan, igen. És ő igenis értheti. Na mindegy, és még egy dolgot kezdtem el. Nem azt, amit a múltatásban beígértem. Annak most a első harmadánál járok, és nem akartam két olyan könyvről beszélni, amit nem tudok, hogy miről szól úgyhogy az majd a következőben lesz, hanem elkezdtem olvasni a, a Batman-nek a Nightfall nevezetű történetszálát, amiről nem hittem, hogy annyira vonzott lesz, mint amennyire, viszont valószínűleg jó felkészítés, ahol előbb-utóbb a mostani divatos Batman filmet, amit talán már nem is adnak sehol. De még <coughs> szerintem még éles. Még éles? Akkor még lehet, hogy nem késtem nagyon el. Mindenesetre szórakoztató, hogy milyen apró darabokból elkezdtő összerakni, és mennyire látszik az a az a nem hagytuk még el 2000-et, régi és stílus 92-ben kezdődik talán, és régi és történet szerkesztés, iszonyatosan epizodikus az egész, és, és egy kiszabadult bűnöző egy füzetre, és két képpel arra mozdítjuk a teljes nagy szálat is, és a Ez meg pusztán a felépítése miatt érdekes egyelőre. Mm. Meg az, az még érdekes adat ezzel kapcsolatban, talán pont beszéltünk, hogy könyvek kapcsán van-e értelme, hogy más író folytasson egy ilyen történetet. És beszéltünk róla, hogy a képlegény az abszolút alapdolog, hogy teljesen más alkotókhoz kerül egy ilyen franchise, és egész más csinálnak belőle. És ez például ez a Peter Milligen csinálta ezt a történetszát, aki egy angol és egész hogy működik egy angol kezében, nem egy ilyen típusú karakter, mint egy amerikainál. Igen, igen, igen, igen. Illetve hát az is jó, hogy különböző szerzők különböző időszakokban szakokban hogy különböző élet játszhatnak egy-egy karakterrel. Ott van a The Dark Knight az a Batman estéje, ahol uh -huh. egy tököreg öreg Batman mondja azt, hogy na jó, van, akkor most visszamegyünk, de most ne kell a puska is. Uh -huh. <laughs> Igen, igen. Hát ehhez most kedvet kaptam, mármint a puskáshoz. Azt hittem a puskához. Ahhoz is. Jó, van, akkor ezt is előttük. Igen. Az a szomorú tény, hogy már megint olyan könyvekről beszéltünk, amelyeket ajánlunk. Jó van részt. Így van, így van. És teljesen váratlan fordulat hát nem, hogy, hogy Moldovát itt ajánlunk, de 2001-ben úgy látszik, még nagyon egybe volt az öreg. Ja, azért nyilván van benne egy kádár referencia. Mind, mindig kell kádár referencia. Jó, van, szerintem legyen ez a végszó. Vagy, Gabi, akartál még valamit beszúrni a végére? Nem, nem akartam, de szerintem egy csak el kéne sütni, hogy holnap iszunk. Ennyi. Így van. Helyszín, Játek. helyszín. Pótkulcs, és az én, én nevemre lett foglalva az asztal, ha valaki hamarabb ér oda. Oké. Okay. Na, ott találkozunk, sziasztok. Sziasztok! Sziasztok.